ויעש שלמה הרע בעיני אדוני, ולא מילא אחרי אדוני כדוד אביו. אז יבנה שלמה במה, לכמוש שיקוץ מואב, בהר אשר על פני ירושלים, ולמולך שיקוץ בני עמון. וכן עשה לכל נשיו הנוכריות מקטירות ומזבחות ללוהיהן. ויתענף אדוני בשלמה, כי נטע לבבו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 בתוך בית פרעה. ויהי גנובת בית פרעה, בתוך בני פרעה. והדד שמע במצרים, כי שכב דוד עם אבותיו, וכי מת יואב שר הצבא. ויאמר הדד אל פרעה, שלחני ואלך אל ארצי. ויאמר לו פרעה, כי מה אתה חסר עמי, והינך מבקש ללכת אל ארצך? ויאמר, לא, כי שלח תשלחני. ויקם אלוהים לו שטן, את רזון בן אלידע, אשר ברח מאת הדדעזר, מלך צבא אדוניו. ויקבוץ עליו אנשים, ויהי שר גדוד, והרוג דוד אותם. וילכו דמשק, ויהי שבובה, וימלכו בדמשק. ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה, ואת הרעה אשר הדד. ויקוץ בישראל, וימלוך. על ארם. וירבעם בן נבט אפרתי מן הצרידה, ושם אמו צרועה אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירם יד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך. שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. והאיש ירבעם, גיבור החיל, וירא שלמה את הנער, כי עושה מלאכה הוא, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. ויהי בעת ההיא, וירבעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בשלמה החדשה אשר עליו, ויקרעיה שנים קרעים. ויאמר לירבעם,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 ולקחתי המלוכה מיד בנו, ונתתי הלכה, את עשרת השבטים, ולבנו אתן שבט אחד, למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים, העיר אשר בחרתי לי לשום שמי שם. ועוד תחאה כך, בכל אשר תאווה נפשך, והיית מלך על ישראל. והיה